Моїм найкращим подругам вони ж мої сестри Лінта Мюрфі. Переклад від маша нижнє підкреслення букло. Глава перша таїт. Хтось залишив слід на вашій шиї юна леді. Я здивовано розплющую очі і повільно обертаюся до дідуся, що стоїть поруч. Він натискає кнопку ліфта та дивиться на мене, потім усміхається і вказує на мою шию. Я про родимку. Я мимоволі торкаюся місця трохи нижче вуха, там, де в мене родима пляма розміром із 10-центовому монетку. Мій дід казав, родимки здатні розповісти, чим закінчився останній бій у людини в минулому житті. Вас, мабуть, ударили в шию. Проте смерть, напевно, була швидкою. Я посміхаюсь. Не знаю, лякатися чи прийняти його слова за жарт. Поганий спосіб зав'язати розмову, але навряд чи небезпечний чоловік. Судячи зі згорбленої спини і невпевненої ходи, йому не менше вісімдесяти. Чоловік робить пару повільних кроків до оббитого оксамитом кріслом одного з двох, що приставлені до стіни біля ліфта. З сідає і знову дивиться на мене. «Вам на вісімнадцятий. Я підозріло примружуюсь. Старому звідки свідомо, на який мені поверх, хоч раніше я в цьому будинку не бувала, та й його самого бачу вперше». «Так, сер, насторожено відповів я, – «ви тут працюєте». Отак, Він киває на ліфт, а я піднімаю погляд на циферки, що світяться. Ще одинадцять поверхів. Скоріше, натискаю на кнопку. Навряд чи моя посада має офіційну назву. Сам охрестив себе капітаном повітряного судна. Як-не-як відправляю людей у політ аж до двадцятого поверху. Я мимоволі усміхаюся, бо батько та брат у мене пілоти. І давно служити капітаном, запитую я, з нетерпінням чекаючи ліфта, у житті не бачила таких повільних. Раніше ремонтом займався, будівлю обслуговував, доки не постарів. Перш ніж стати капітаном, працював тут 32 роки. А людей у політ відправляю вже 15 років, якщо не більше. Хазяїн зглянувся і виділив мені це містечко, щоб було чим зайняти себе, доки не помру. Старий задумливо посміхається одного він, бідолаха не знає, бог приготував мені в житті багато великих звершень, а я так відстав від плану, що тепер не помру ніколи. Я сміюся, і тут двері ліфта нарешті відчиняються. Я беруся за ручку валізи і ще раз дивлюся на співрозмовника, перш ніж ступити всередину. Як вас звати, Семюел, але називайте мене Кеп. Усі так роблять. А у вас є родимки, кеп. Обличчя старого розпливається в посмішці. Взагалі то так. Схоже, у минулому житті мені прострелили зад. Напевно, помер від втрати крові. Я з усмішкою піднімаю долоню до лоба, салютую йому, як справжньому капітанові. Потім заходжу до ліфта і поки двері не зачинилися, окидаю поглядом розкішно обставлений вестибюль. Величні колони, марморові підлоги. Більше схоже на старовинний готель, ніж на багатоквартирну будівлю. Коли Корбін запропонував мені пожити в нього, поки шукатиму роботу, я і не здогадувалася, що він веде справжнє доросле життя. Думала, буде як минулого разу, коли я приїжджала до нього в гості після закінчення школи, а він тільки починав навчатися на льотчика. Було це чотири роки і одна обшарпана двоповерхова будівля тому. Я й цього разу чекала чогось такого самого і точно не розраховувала на розкішний хмарочос у центрі Сан-Франциско. Натискаю на кнопку 18-го поверху і дивлюся у дзеркальну стіну ліфта. Вчорашній день і велику частину ранку я провела в кімнаті в Сан-Дієго, упаковуючи речі. На щастя, майна у мене небагато, проте після довгої, втомливої. Поїздки завдовжки 500 миль сліди втоми на обличчі не приховати. Волосся зібране в недбалий вузол на маківці, який довелося закріпити олівцем, не знайшла в машині резинку. Очі, зазвичай карі, майже в колір волосся, зараз здаються ще темнішими, завдяки мішкам, що утворилися під ними. Риюсь у сумочці у пошуках гігієнічної помади, нехай хоча б. Губи виглядають пристойно. Двері починають зачинятися і відразу знову роз'їжджаються. До ліфта поспішає молодий чоловік, на ходу дякуючи кепу. Самого старого я не бачу, зате чую, як він щось бурчить у відповідь. Схоже, розмовляти з цією людиною він бажає набагато менше, ніж зі мною. На вигляд моєму попутнику років 25-30. Він з усмішкою дивиться на мене, і я точно знаю, що в нього на думці, бо він непомітно ховає в кишеню ліву руку. Руку з обручкою. Десятий, каже він, не зводячи з мене очей. Витріщився на цілком скромний виріз моєї футболки, потім покосився на валізу. Я натискаю на кнопку вказаного поверху. Треба було вдягнути светр. Переїжджаєте цікавиться незнайомець, відверто витріщуючись на мої груди. Я киваю. Втім, навряд чи він бачить мій кивок, бо його погляд спрямований набагато нижче. На який поверх? Ну ні. Я загороджую панель обома руками, щоб цікавий тип не побачив 18, що світиться і по черзі натискаю на всі кнопки між десятою і вісімнадцятою. Той спантелечено дивиться на панель. «Не ваша справа», – говорю я. Він сміється, думає, жартою, вигинає густу темну брову, красиві брови, гарне обличчя, красива голова, красиве тіло, одружене тіло, от придурок. Помітивши, що я його розглядаю, мій попутник спокусливо посміхається. Ось тільки я вивчаю його зовсім не з тією метою, з якою йому хотілося будинок. Просто намагаюся вгадати, скільки жінок, крім дружини, він спокусив. Бідолашна його дружина. Ліфт зупиняється на десятому, а чоловік знову звертає увагу на виріз моєї футболки. Можу допомогти, він киває на валізу. Гарний голос. Цікаво, скільки дівчат повелося на спокусливий голос цього одруженого чоловіка. Він підходить до мене і рішуче тисне на кнопку, що зачиняє двері. Я, дивлячись на нього впритул, тисну на іншу, щоб знову їх відкрити. Сама впораюся. Незнайомець хитає головою, ніби все зрозумів, проте його очі, які раніше, маслянисто блищить, через що моя неприязнь до нього тільки росте. Він виходить із ліфта і обертається. Ще побачимось, Тейт. Я хмурюся. Неприємно перші ж дві людини, яких я зустріла у цьому будинку, вже знають, хто я така. Залишок шляху й їду на самоті. Із зупинками на кожному поверсі, доки не доїжджаю до 18-го. Виходжу, дістаю з кишені телефон та переглядаю листування з Корбіном. Не пригадую номер його квартири. Чи то 1816, чи то 1814, чи 1826. Перед квартирою 1814 я зупиняюся, як у копана, бо на підлозі, привалившись до дверей номер 1816, спить п'яний хлопець. Будь ласка, тільки не 1816. Шукаю потрібне повідомлення і прикрохмурюся. 1816. Ну, хто? Б сумнівався. Повільно підходжу до дверей, намагаючись не розбудити сплячого. Він напівлежить спиною до дверей, обпершись під боріддям у груди, ноги широко розкинуті. Ще й хропе, вибачте, бурмочу я, жодної реакції. Я торкаюся ногою до його плеча. Мені потрібно потрапити до цієї квартири. Хлопець важко відкриває очі і впирається поглядом мені в ноги. Морщить лоба, повільно простягає руку і тицяє нею в моє коліно, ніби нічого подібного в житті не бачив. Потім відкидається назад і знову засинає. Чудово! Корбін прилетить тільки завтра, я дзвоню йому, щоб дізнатися, боятися мені цього п'яного чи ні. Тейт, каже Корбін, навіть не привітавшись. Так, дісталася добре, але до квартири потрапити не можу, бо перед її входом спить п'яний чоловік. Які будуть пропозиції? Номер 1816. Впевнена, що стоїш біля потрібних дверей. Відповідь ствердна. Він точно п'яний. Відповідь ствердна. Дивно, а одягнений у що? Яка різниця у що? Якщо на ньому форма пілота, швидше за все, місцевий. У будинку договір із нашою авіакомпанією. На п'яному джинсі із чорною футболкою, які, не можу не відзначити, дуже йому йдуть. На ньому немає форми. Можеш потрапити до квартири, не розбудивши цього типу. Спочатку його треба посунути. Якщо просто відчинити двері, він завалиться всередину. Кілька хвилин Корбін мовчки роздумує. Спустися на перший поверх і знайди Кепа, нарешті пропонує він, я його попередив про твій приїзд. Нехай буде з тобою, поки не зайдеш у середину. Я шість годин провела за кермом і найменше у світі хочу знову спускатися на перший. Та й потім, який толк від Кепа в такій ситуації? Просто не вишай трубку, поки я не потраплю до квартири. Власний план мені більше до смаку. Затиснувши телефон між плечем і вухом, я шукаю в сумочці ключ, який надіслав Корбін. Вставляю в замкову щілину і повертаю. Однак чим ширше відчиняються двері, тим далі завалюється п'яний. Він невдоволено мукає, але око не розплющує. Шкода, він у відключці, говорю я, в телефон, виглядає нічого так. йд просто увійде в квартиру і зачине двері, щоб я міг спокійно повісити трубку. Закочую очі. Брат невиправний. Боюся, мій переїзд погано позначиться на наших стосунках, особливо якщо згадати, як він завжди мене опікував. Втім, вибору немає, я ні роботу не встигла знайти, ні квартиру винайняти, ні освоїтися на новому місці до початку навчального року. Сподіваюся, цього разу все буде інакше. Корбіну 25, а мені 23, і якщо ми не зуміємо порозумітися краще, ніж у дитинстві, значить нам обом ще тільки доведеться подорослішати. Думаю, все залежить насамперед від Корбіна, від того, наскільки він змінився з того часу, як ми востаннє жили разом. Тоді критика брата обрушувалася на кожного хлопця, з яким я зустрічалася, а заразом на всіх моїх друзів і взагалі, будь-який мій вибір, навіть коледж, куди я вирішила вступити». Втім, його думка ніколи мене не хвилювала. Останні кілька років ми жили порізно, Корбін нарешті від мене відстав, і мій переїзд стане для нас остаточною перевіркою на терпимість. Я закидаю сумочку на плече, але вона чіпляється за валізку і падає на підлогу. Лівою рукою я міцно стискаю ручку, щоб двері не відчинилися і п'яний не звалився всередину. Ногою упираюся йому в плече, хочу зрушити у бік. Безрезультатно. Корбін, він надто важкий. Прийдеться перервати розмову, щоб звільнити обидві руки. Ні, не потрібно. Поклади телефон у кишеню, але не відключайся. Я оглядаю себе, футболки, легінси. Кишень немає, так що вирушаєш у лівчик. Корбін видає такий звук, ніби його нудить. Я запихаю телефон у лівчик, дістаю ключ із замкової свердловини і кидаю у бік сумочки, але промахуюсь і ключ падає на підлогу. Потім піднімаю п'яного хлопця за плечі. Так, друже, кажу я, намагаючись відтягнути його вбік, вибач, що потривожила твій сон, але мені потрібно у квартиру. З усіма силами я притуляю його до одвірка. Відчиняю двері і повертаюся, щоб забрати речі. Щось тепле охоплює мене за щиколотку. Ціпенію, дивлюся вниз, пусти, верещу і намагаюся струсити руку, якою хлопець тримає мене за ногу так міцно, що напевно залишаться синці. Він дивиться прямо на мене. Я смикаю ногою і лечу спиною назад у квартиру. Мені треба туди, чую я, приземлившись на попу. Другою рукою хлопець намагається ширше відчинити двері і мене охоплює паніка. Затягую ноги до квартири, проте п'яний все ще тримає мене за щиколотку. Вільною ногою я зачиняю двері і притискаю йому руку. «Твою ж мати!» – скрикує він, пробуючи звільнитися, але моя нога підпирає двері. Я відсуваю її рівно настільки, щоб хлопець встиг відсмикнути руку, мить, і я вже на ногах, замикаюся на замок, засові ланцюжок. Потроху серце заспокоюється, і я чую, як воно репетує на мене. У буквальному значенні слова, низьким чоловічим голосом, Таїт, Таїт, Корбін, дивлюся на свої груди і виводжую телефон з лівчика. Таїт, відповідай, хмурюся і трохи віддаляю телефон від вуха. Все гаразд, відповідаю, важко переводячи подих, я у квартирі. Двері замкнула. Господи, з полегшенням вимовляє корбін, налякала мене до смерті. Що трапилося? Намагався всередину проникнути, але я зачинила двері. Я клацаю вимикачем, роблю три кроки в глибі вітальні і зупиняюся, як громом вражена. Так, ти молодчина, Тейт. Усвідомивши, що наробила, я повільно розвертаюсь до дверей. «Е, Корбін, здається, я забула, в коридорі деякі речі. Я б їх забрала, але той хлопець із чогось вирішив, ніби йому обов'язково потрібно до тебе до квартири, тож двері я не відчиню ні за що». «Які будуть пропозиції?» Декілька миттєвостей Корбін просто мовчить. «Що саме ти забула?» «Визнавати не хочеться, але я таки кажу». «Валіза, господи, Тейт». І сумочку. Її, як умудрилася забути. А ще я, здається, залишила на підлозі ключ від помешкання. Цього разу він уже нічого не каже, тільки стогне. Зараз Майлзу за телефоную, з'ясую, чи він дома. Дай мені кілька хвилин. Почекай. Хто такий Майлз? Сусід із квартири навпроти. Заради Бога, не відчиняй двері, поки не передзвоню. Корбін відключається, а я полегшено притуляюсь до дверей. Усього якихось півгодини у Сан-Франциско і вже примудрилося ускладнити братові життя. Як зазвичай, добре, якщо він дозволить мені залишитись, поки не знайду роботу. Сподіваюся, це не триватиме багато часу, адже я вже відповіла на три вакансії у найближчій лікарні. Можливо, доведеться працювати ночами і вихідними, але я на все згодна, аби не чіпати заощаджень, поки не закінчу навчання. Дзвінить телефон. Я проводжу великим пальцем на екрані, щоб відповісти. «Алло, Таїт?» «Так, незрозуміло, навіщо Корбін завжди перепитує?» «Він же мені дзвонить. Хто ще може йому відповісти, окрім мене?» «Та ще й моїм голосом». Додзвонився до Майлза. «Чудово! Він допоможе врятувати мої речі». «Не зовсім. Взагалі, мені доведеться попросити тебе про велику послугу. Я знову притулююсь головою до дверей». Перечуваю, що наступні кілька місяців будуть багаті на всілякі послуги, Корбін чудово розуміє, яку величезну послугу мені зробив, запропонувавши пожити у себе. Брудний посуд. Звичайно. Прання. Зрозуміло. Походи до магазину. Куди ж без них? Що за послуга? Загалом, Майлзу потрібна допомога. Твоєму сусідові. Раптом до мене доходить і я міцно заплющую очі. Корбіне, тільки не каже, що сусід, який повинен врятувати мене від п'яного хлопця, і є цей п'яний хлопець. Відчини двері і впусти його. Нехай проспиться на дивані. Я повернуся рано вранці. Як тільки Майлз протверезіє, він зрозуміє, де знаходиться і піде до себе. У гарному ж будинку ти живеш. Може, мені відразу звикнути до думки, що щоразу після повернення з роботи мене лапатимуть п'яні мужики. «Довга пауза. Він тебе чіпав. Ну, лапав, мабуть, перебільшення». «Схопив за щиколотку. Заради мене, Тейт. Тільки передзвони, коли перетягнеш Майлза та речі у квартиру». «Добре, неохоче погоджуюсь я, бо в голосі брата чути неспокій». Вимикаюсь і відчиняю двері. П'яний сусід на ім'я Майлз валиться на бік. Телефон вислизає з нього і падає на підлогу поруч. Я перевертаю Майлза на спину». Він намагається на мене глянути, але повіки в нього відразу опускаються. Ти не Корбін, Бурмо, чи він? Ні, я твоя нова сусідка і, судячи з усього, дуже скоро ти мені будеш винен мінімум 50 склянок цукру. Я піднімаю Майлза за плечі і пробую його посадити, але нічого не виходить. Схоже, що сидіти він просто не в змозі. Як взагалі можна напитися настільки? Тоді я хапаю його за руки і, дюйм за дюймом, тягну волоком у квартиру рівно настільки, щоб закрити двері. Слідом заношу речі і замикаю на замок. Сую йому під голову диванну подушку і повертаю набік, на випадок, якщо вирве у вісні. Більше жодної допомоги він від мене не дочекається. Влаштувавши Майлза на підлозі, йду оглядати своє нове житло. Вітальня втричі більша, ніж у колишній квартирі Корбіна. Їдальня поєднана з вітальнею, а кухня наполовину відгороджена перегородкою. На стінах картини із сучасним живописом золотисто-коричневі плюшеві дивани приємно відтіняють їх яскраві фарби. Коли я гостювала у Корбіна в останнє, у нього тільки й було, що матрац на підлозі, крісло-мішок та постери з моделями на стінах. Схоже, нарешті брат подорослішав. Круто, Корбіне, кажу я вголос, переходячи з кімнати до кімнати і всюди вмикаючи світло, щоб оглянути своє тимчасове житло. Так круто, що навіть прикро. Важко буде з'їжджати звідси у свою квартиру, коли накопичу на неї досить грошей. Заходжу на кухню, зазираю до холодильника, У дверцях рядком приправи та соуси, на середній полиці – коробка із залишками піци, на верхній – пляшка з-під молока. Нічого дивного. Даремно було чекати, що брат зміниться цілком і повністю. Я дістаю пляшку з водою і вирушаю на пошуки кімнати, де мені доведеться провести кілька наступних місяців. У квартирі тільки дві спальні, тому я займаю вільну і ставлю валізу на ліжко. Ще в машині залишилися три сумки, а також не менше шести коробок, не кажучи вже про одяг на плічках. Але я не маю наміру перетягувати речі сьогодні. Корбін обіцяв повернутися завтра вранці, тож надам цю роботу йому. Натягую майку та спортивні штани, чищу зуби та готуюся до сну. Зазвичай я нервуюся наодинці з незнайомцями. Але зараз чуття підказує, нема про що турбуватися. Брат ніколи б не попросив мене допомогти людині, яка здатна мені нашкодити. Однак якщо Майлз завжди так поводиться, дуже дивно, що Корбін дозволив його впустити. Брат ніколи не підпускав до мене хлопців, а винен у цьому Блейк, його найкращий друг і моє перше серйозне захоплення. Мені було тоді 15, а Блейку 17 і я повуха в нього тріскалася. Зрозуміло, ми з подружками закохувалися майже у всіх друзів Корбіна просто тому, що ті були старші. Майже кожні вихідні Блейк залишався у нас із ночівлею і ми завжди знаходили можливість побути вдвох, доки Корбін не бачить. За кілька тижнів Блейку набридло ховатися, і він заявив, що має намір відкрито оголосити про наші стосунки. Однак він не передбачив, коли розбивав мені серце, як на це відреагує Корбін. А Блейк розбив його настільки, наскільки взагалі можна розбити серце 15-річки після двох тижнів таємних зустрічей. З'ясувалося, що протягом цих двох тижнів Блейк, не таючись, зустрічався ще з кількома дівчатками. Коли Корбін про це дізнався, їхній дружбі настав кінець, а інших приятелів він міцно застарів, щоб ті і наближатися до мене не сміли. В результаті у старших класах я взагалі ні з ким не зустрічалася, доки брат нарешті не поїхав. Але і після його від'їзду хлопці, наслухавшись усіляких жахів, побоювалися зв'язуватися з молодшою. «Сестричкою Корбіна, тоді це мене дратувало, а от тепер це було досить доречно». Після закінчення школи невдалих стосунків у мене було достатньо. З останнім хлопцем я прожила більше року, поки ми обоє не зрозуміли, що чекаємо від життя надто різного. Він мріяв, щоб я сиділа вдома, а хотіла будувати кар'єру. І ось я тут навчаюсь у магістратурі на медсестру і роблю все від мене залежне, щоб уникнути романтичних стосунків. Може, переїзд до Корбіна – не така вже погана ідея. Я йду у вітальню, щоб вимкнути світло. Завертаю за ріг і застигаю на місці. Мало того, що Майлз уже не на підлозі, він у кухні, за столом, впустив голову на руки. Сидить на високому барному табореті і того, й дивися, з нього звалиться. Не розумію, спить він чи просто приходить до тями. Майлзе, він не реагує, тому підходжу та обережно кладу йому руку на плече. Майлз тут же скидає голову і беззвучно скрикує, наче я розбудила його посеред сновидіння. Або жаху. З'їжджає з табориту і невпевнено. Встає на ноги, але негайно починає хитатися. Я закидаю руку Майлза собі на плече і намагаюся вивести з кухні. Пішли на диван, друже. Ноги Майлза заплітаються, чому підтримувати його ще важче. Я не друже, на силу вимовляє він, я Майлз. Діставшись до дивана, я обережно відклеюю його від себе. Так, Майлзе, або хто там у нас? Просто лягай і спи. Він валиться на диван, захоплюючи мене за собою. Я падаю зверху і одразу намагаюся відсторонитися. Рейчел, не йди, благає Майлз, і тягне мене за руку. Мене звати не Рейчел, заперечую, вивільняючись з його хватки, мене звуть Тейт. Навіщо сказала? Навряд завтра він згадає про нашу розмову. Я підхоплюю з підлоги подушку, хочу віддати її Майлзу, але зволікаю. Він лежить на боці, уткнувшись обличчям у диванний валик і вчепившись у оббивку з такою силою, що кісточки пальців побіліли. Спочатку здається, що його ось-ось вирве, але цієї миті я розумію, що помилилася. Майлза нерве. Він плаче. Відчайдушно та беззвучно. Я навіть не знайома з цим хлопцем, але важко дивитись на таке горе. Перекладаю погляд то на коридор, то на Майлза, намагаючись вирішити, що робити, може краще дати йому спокій. Бракувало ще вплутатися в чужі проблеми. Досі мені вдавалося не брати участі у всіляких драмах і починати зараз я не маю наміру. Моє перше спонукання піти, але чомусь я співчуваю Майлзу. Схоже, його горе щире, а не просто результат випитого. Я опускаюся на коліна і торкаюся його плеча. Майлзе. Він робить глибокий вдих, повільно піднімає голову і дивиться на мене. Очі у нього запливли, червоні, незрозуміло, відсліжчі алкоголю. Пробач, Рейчел. Майлз притягує мене до себе і втикається обличчям мені в плече. Пробач. Поняття не маю, хто така Рейчел і що він їй зробив, але якщо йому так погано, навіть страшно уявити, яке зараз їй. Приходить думка знайти в його телефоні її номер і зателефонувати, щоб вона прийшла і якось виправила. Натомість я обережно укладаю Майлза на диван і підсовую йому під голову подушку. Спи, Майлзе, ласкаво говорю я. Коли Майлз падає на подушку, в його очах видно невимовний біль. Як же ти мене ненавидиш, бурмоче він, стискаючи мою руку? Його повіки важко опускаються, і він видає сумне зітхання. Я дивлюся на нього мовчки доти, доки він не припиняє плакати. Потім вивільняю руку і ще трохи сиджу поряд. Майлз затих, але вигляд такий, ніби він, який раніше, в царстві болю, складки на лобі, дихання плутане. Тільки тепер я помічаю на його обличчі ледь помітний нерівний шрам близько 4 дюймів завдовжки. Він тягнеться вздовж підборіддя, мало не доходячи до рота. Хочеться провести рубці пальцем – дивне бажання. Натомість я торкаюся волосся Майлза. Вони короткі на скронях і трохи довші на маківці. Золотисто-каштанові – ідеальне поєднання. Я гладжу Майлза по голові, щоб якось його втішити, хоча він, можливо, на це і не заслуговує. Хто знає, може, совість недарма його мучить за те, що він зробив з Рейчел, але, принаймні, провину він усвідомлює це очевидно. У чому б Майлз не завинив, він так сильно любить цю Рейчел, що глибоко шкодує про вчинене. Глава друга, Майлз, шість років тому я заходжу в кабінет і кладу журнал відвідуваності секретарці на стіл. Не встигаю вийти, щоб повернутися до класу, як вона мене зупиняє. Майлзе, у тебе ж містер Клейтон веде літературу. Так. Передати йому щось. Телефон на столі дзвонить. Місіс Борден бере трубку і прикриває її рукою. «Почекай пару хвилин», – каже вона і кивком вказує на кабінет директора. До школи щойно вступила нова учениця. У неї теж заняття з містером Клейтоном. Проводиш її до класу. Я говорю так і плюхаюся на стілець поруч із дверима. Обводжу поглядом кабінет і усвідомлюю, що сиджу тут уперше за чотири роки. Тобто до директора мене не викликали жодного разу. За весь час навчання у старшій школі. Мама мною пишалася, а от я сам у собі розчарований. Кожен нормальний хлопець хоч раз має потрапити на килим до директора. Ну нічого, попереду цілий рік буде час надоложити втрачене. Витягаю з кишені мобільник потай сподіваючись, що місіс Борден помітить і в якості покарання залишить мене після уроків. Однак вона лише посміхається і продовжує телефонну розмову. Розчаровано струснувши головою, пишу Їїну СМС. У нашій школі так рідко щось відбувається, що будь-яка новина вже подія. Я – до нас надійшла новенька. Випускний клас. Ієн, хороша. Я – ще не бачив. Чекаю, щоб проводити на урок. Їїн – якщо гарненька, сфоткай. Я – добре. До речі, скільки разів тебе залишали після уроків цього року? Ієн, два. А що? що накоїв. Два. «Так, безперечно, треба натиснути. Не здати домашнє завдання своєчасно, наприклад. Я – лузер. Двері в кабінет директора відчиняються, я ховаю телефон у кишеню, піднімаю очі. І більше не хочу їх опускати. Ніколи. Рейчел, Майлз проводить тебе в клас до містера Клейтона. Місіс Борден вказує на мій бік і Рейчел йде до мене. Відчуваю, що ноги більше не здатні утримувати мене у вертикальному положенні». Губи розучилися ворушитися. Рука відмовляється підвестися, щоб уявити, кому вона належить. Серце забуло, що спершу треба дізнатися про дівчину більше, а вже потім рватися їй назустріч. Рейчел, Рейчел, Рейчел, Рейчел, Рейчел. Рейчел, Рейчел. Вона як поезія, як проза, любовний лист, слова, пісні, що стікають по сторінці. Рейчел, Рейчел, Рейчел. Я все повторюю і повторюю подумки це ім'я, бо впевнений, воно належить тій, в яку я незабаром буду закоханий. Я встаю зі стільця, іду їй на зустріч. Здається, усміхаюся, вдаю, ніби не зачарований цими зеленими очима, що наповнюють мене надією, що колись вони будуть цяати лише мені одному. Що не зачарований копицею цього вогненно-рудого волосся, яке виглядає так, ніби його не торкався жоден перукар з того самого моменту, як Бог вигадав його спеціально для цієї дівчини. Я говорю, що мене звуть Майлз, що провожу її до класу. Дивлюся на Рейчел на всі очі, вона ще й слова не сказала, але її кивок найкраще, що я колись отримував від дівчини. Запитую, звідки вона? В Зарізони, місто Фенікс. Не намагаюся з'ясувати, що за причина спонукала її переїхати до Каліфорнії. Повідомляю, що тато часто їздить до Фенікса у справах, він володіє там кількома будинками. Рейчел усміхається. Кажу, що не був там ніколи, але хотів би з'їздити. Рейчел знову усміхається. Здається, вона відповіла, що це гарне місто, але чую я насилу, бо в голові у мене звучить лише одне її ім'я. Рейчел, я скоро покохаю тебе, Рейчел. Від її посмішки тягне балакати безопинно і коли ми проходимо повз клас містера Клейтона, я саме ставлю їй нове запитання. Ми продовжуємо йти. Рейчел продовжує говорити, бо я все питаю та питаю. Вона киває, розповідає, співає. Так, найбільше це схоже на співи. Ми доходимо до кінця коридору, коли Рейчел розповідає, що не хотіла покидати Фенікс і сподівається, що у новій школі їй сподобається. Схоже, вона не рада переїзду. І їй навіть не втямки, який щасливий я. А де ж клас містера Клейтона? Не відриваючи очей, дивлюся на губи, з яких щойно злетіло це питання. Вони у Рейчел неоднакові. Верхня трохи тонша за нижню, але поки вона мовчить, це непомітно. Намагаюся осмислити, чому слова звучать набагато красивіше, коли сходять із її губ. А очі, напевно світ, який вони бачать, кращий і безтурботніший, ніж світ в очах інших людей». Кілька миттєвостей я мовчки дивлюся на Рейчел, потім махаю рукою назад і зізнаюся, ми пройшли повз кабінет. Її щоки злегка рожевіють, наче моє зізнання діє на неї так само, як вона сама на мене. Рейчел, ти полюбиш мене, Рейчел? Я притримую для неї двері і повідомляю містеру Клейтону, що Рейчел новенька. Із задоволенням оголосив би всім хлопцям у класі, що нікому з них Рейчел не дістанеться. Вона моя, але нічого не говорю. Це і не обов'язково, тому що єдина людина, який слід знати, що мені потрібна Рейчел, сама Рейчел. Вона дивиться на мене, знову посміхається і займає вільне місце в іншому кінці класу. В її очах розуміння так, вона вже знає, що моя. Це лише питання часу. Мені хочеться написати Ієну, вона не гарненька. Вона просто бомба. Але така відповідь його лише потішить. Натомість я крадькома фотографую Рейчел на телефон і посилаю її но фото разом з повідомленням. Це майбутнє мати моїх дітей. Містер Клейтон починає урок. Майлз Зарчер божеволіє. Зірочка, зірочка, зірочка. З Рейчел ми познайомились у понеділок. Сьогодні п'ятниця. З того дня я з нею так і не заговорив. Сам не знаю, чому. У нас три спільні уроки. Щоразу Рейчел усміхається, наче чекає, що я до неї підійду. «Щоразу я збираюся з духом і відразу себе відмовляю. Я завжди був впевнений у собі. Поки не зустрів Рейчел. Сьогодні крайній термін. Якщо не наважусь, впущу єдиний шанс. Такі дівчата недовго залишаються вільними. Якщо Рейчел взагалі вільна, не знаю про неї зовсім нічого. Чи має, чи не має вона хлопця у «Феніксі». З'ясувати це можна лише одним способом. Я стою поруч із шавкою Рейчел у роздягальні і чекаю». Вона виходить із класу і посміхається мені. «Вітаюсь». «Вітання». Бачу, що щоки в неї знову трохи почервоніли. Обнадіює. «Цікавлюся, як минув перший тиждень». «Добре». Питаю, чи потоваришувала вона вже з кимось. «З деким». Принюхуюсь обережно. «Ні», все одно помітила. «Кажу, що від неї приємно пахне». Дякую, я роблю зусилля, незважаючи на шалений стукіт серця, що віддається прямо у вухах на вологій долоні ім'я рейчел, що звучить у голові, яке хочеться вимовляти вголос знову і знову. Відпихаю все це убік, ловлю її погляд і питаю, чи не хоче вона сходити кудись сьогодні ввечері. Потім розчищаю місце для відповіді, бо воно єдине, що мені зараз потрібно. Хоча посмішка, хоча мовчазний кивок, не киває, вона зайнята. Все, що я намагався стримати, обрушується на мене з десятикратною силою, наче річка, що прорвала греблю. Стук серця, спітнілі долоні, її ім'я та нове почуття невпевненості у собі, про існування якого я і не підозрював, почуття, яке тепер міцно засіло у мене в грудях. Все це непереборною стіною відгороджує мене від Рейчел. А завтра я вільна, вимовляє вона, і стіна руйнується. Я звільнюю місце для відповіді. Багато місця. Даю цим словам повністю заповнити себе. Вбираю їх як губка. Ловлю на льоту і ковтаю. Завтра годиться, говорю я і витягаю з кишені мобільник, навіть не намагаючись приховати посмішку, скажи мені свій телефон. Я зателефоную. Рейчел диктує номер. Вона схвильована, вона схвильована. Я записую її номер, який збережу надовго, і я дзвонитиму по ньому. Часто, глава третя, таїт. За інших обставин, якби я прокинулася, розплющила очі і побачила сердитого чоловіка, який свердить мене поглядом на порозі кімнати, я б заверещала. Шпурнула б у нього щось, шмигнула б у ванну і замкнулася зсередини. Нічого подібного я, проте, не роблю, тільки дивлюся на незнайомця в повному здивуванні. Невже це та людина, яка валялася п'яною в коридорі? Той самий, що минулого вечора ридав, поки не заснув. Цей чоловік грізний. Цей чоловік розлютований. Цей чоловік дивиться так, наче чекає вибачень чи пояснень. І все-таки це він, джинси та чорна футболка ті самі, в яких він заснув минулого вечора. Єдина зміна. Сьогодні хлопець здатний самостійно триматись на ногах. Тейт, що в мене з рукою. Майлз знає, як мене звати. Тому що Корбін розповів про мій приїзд. Чи тому, що пам'ятає, як я назвала своє ім'я. Я б віддала перевагу першому. Не хочу, щоб у нього залишилися якісь уявлення про минулий вечір. При думці, що Майлз може знати, що ридав у подушку, а я його втішила, стає ніяково. Однак Майлз уявлення не має, що в нього з рукою. Можливо, не пам'ятає і решту. Він стоїть, притулившись до дверей, схрестивши руки на грудях, вигляд розсерджений, наче це з моєї вини у нього була важка ніч. Перекочуюсь на бік і натягую ковдру до самої верхівки. Прокидатися я не готова, хоч Майлз і вважає, що я зобов'язана йому щось пояснювати. Виходитимеш тимеж зачини за собою двері, кажу в надії, що він зрозуміє натяки і піде. Де мій телефон? Я заплющую очі і намагаюся не звертати уваги на плавний голос, що лється в мої вуха і розтікається по всьому тілу, зігріваючи навіть у тих місцях, де не справляється тонка ковдра. Доводиться нагадати собі, що людина, якій належить цей чуттєвий голос, стоїть на порозі моєї спальні і грубо чогось вимагає, навіть не подякувавши за допомогу. Цікаво, а де ж дякую? Де привіт? Мене звуть Майлз. Приємно познайомитися. Певне, від Майлза такого не дочекаєшся. Занадто поглинений своїми рукою та телефоном. Стурбований власною персоною настільки, що зовсім не думає про тих, кому завдав занепокоєння безрозсудною поведінкою. Якщо цей хлопець та його зарозумілість стануть моїми сусідами на найближчі кілька місяців, краще одразу поставити його на місце. Я скидаю ковдру, підходжу до дверей і свердлю Майлза очима. Будь ласка, зроби крок назад. Як не дивно, він кориться. Продовжуючи дивитися йому прямо в обличчя, захлопую двері перед його носом, з посмішкою повертаюся в ліжко і знову натягую на голову ковдру. Перемога за мною. До речі, я згадувала, що не люблю рано вставати. Двері знову відчиняються. Ні, вилітають. Та що з тобою таке, обурюється Майлз. Я зі стоном сідаю в ліжку і повертаюся до нього. Він, як і раніше, на порозі, дивиться на мене так, ніби чогось чекає. Відвали. «Схоже, Майлз не очікував на грубу відповідь. Мене охоплює сором. Втім, це ж мій поводиться, як остання свиня. Я так думаю. Він перший почав. Я так думаю. Кілька миттєвостей Майлз пильно дивиться на мене. Ми з тобою, що він показує пальцем спочатку на мене, потім на себе, замутили минулої ночі. Ти тому злишся. Сміюся. Мої підозри справдилися. Майлз, на свиня». Чудово! Мій новий сусід напивається в мотлох і тягає додому стільки баб, що і згадати потім не може, з ким у нього було, а з ким – ні. Тільки я відкриваю рота, щоб відповісти, як чую, грюкають вхідні двері і Корбін кличе мене на ім'я. Кидаюся вперед, але Майлз все ще стоїть на порозі, спалює мене поглядом і чекає відповіді на своє запитання. Хочу сказати щось, але його очі змушують мене ненадовго завмерти. Таких очей я ще не бачила. Нічого спільного з вчорашніми, червоними та заплившими. Сьогодні вони світло-блакитні, майже прозорі. Не відривно дивлюся в них, наче сподіваюся розглянути там хвилі, такі ж блакитні, як води Карибського моря. Втім, я ніколи не була на Карибах. Майлз моргає, кариби забуті, і я повертаюся до Сан-Франциско. Повертаюся до своєї кімнати. Повертаюся до питання, яке він поставив, перш ніж з'явився Корбін. Замутили невідповідне слівце для того, чим ми вчора займалися, шепочу я і чекаю, щоб він дозволив мені пройти. Майлз випрямляється на повний зріст, всією своєю позою споруджуючи між нами невидимий бар'єр. Зважаючи на похмурий вигляд, думка про те, що між нами щось було, йому неприємна. У його погляді майже огида, тому він подобається мені ще менше». Я відмовляюся відступати і ми не відриваємо очей одне від одного, навіть коли Майлз робить крок у бік, пропускаючи мене. Щойно я виходжу з кімнати, як стикаюся з Корбіном. Він поглядає то на мене, то на Майлза, але я без слів даю йому зрозуміти, наскільки далекі від істини його підозри. «Привіт, сестричко», – каже Корбін і притягує мене до себе. «Ми не бачилися майже півроку. Іноді не усвідомлюєш, як сильно сумуєш за кимось, поки знову з ним не зустрінешся». Утім, у нашому випадку це не так. По Корбіну я сумую постійно. Хоча часом його настирлива опіка і діє мені на нерви, вона свідчить про нашу близькість. Корбін смикає мене за волосся. Відросли. Мені подобається. На мою думку, так надовго ми ще не розлучалися. Я прибираю пасмо з його чола. І твої, але мені не подобається. Усміхаюся, щоб Корбін не подумав, ніби я серйозно. Насправді я люблю його злегла недбалий вигляд. Усі кажуть, що ми з братом дуже схожі, але сама я особливої. Схожості не знаходжу. Шкіра у Корбіна більш смугла, завжди йому заздрила. Волосся у нас одного темно-каштанового кольору, а ось риси обличчя різні, особливо очі. Мама завжди казала, що, якщо поєднати наші очі разом, вийде дерево, його, зелені, як листя, мої коричневі, наче кора. У дитинстві я мріяла, щоб листя дісталося мені, бо любила зелений колір. Корбін кивком вітає Майлза. Привіт, друже. Тяжка нічка, запитує він і сміється. Йому добре відомо, яка саме ніч видалася у Майлза. Майлз протискається повз нас. Поняття не маю, бурчить він, нічого не пам'ятаю. Заходить на кухню і дістає з шафи кухоль, прямо як у власній квартирі. Не подобається це мені, не подобається Майлз, який почувається тут як удома. Майлз по-господарськи шукає в іншій шафі баночку аспірину, наливає в чашку води і закидає в рот дві пігулки. «Усі речі перенесла», – запитує Корбін. «Ні, довелося твоїм сусідом займатися більшу частину часу». Майлз нервово відкашлюється, миє кухоль і повертається до шафи. Помітивши його збентеження, мимоволі сміюся. Забавно, що він гадки немає, як провів ніч. Смішно навіть, що думка про близькість зі мною йому неприємна. Готова й далі продовжувати цю гру заради власного спотвореного задоволення. Корбін дивиться на мене так, ніби здогадався, що я затіяла. Майлз виходить із кухні, кидає на мене косий погляд і відразу повертається до Корбіна. Пішов би давно, але не можу знайти свій ключ. Запасний у тебе. Корбін дістає з комода ключ, кидає Майлзу, той ловить. Чи можеш повернутися через годину і допомогти з речами Тейт? Спочатку хочу прийняти душ. Майлз киває і відразу посилає мені швидкий погляд, варто тільки Корбіну відвернутися. Побалакаємо пізніше, коли буде не так рано, каже мені брат. Хоча ми жили разом цілих сім років тому, він чудово пам'ятає, що вранці я не схильна до довгих розмов. А ось його сусідові, на жаль, це невідомо. Коли Корбін йде до себе в спальню, я розвертаюся обличчям до Майлза. Він очікує на мене, ніби досі сподівається отримати відповіді на запитання. Мрію, щоб він якнайшвидше пішов, тому висловлюю все відразу. «Вчора ввечері я знайшла тебе п'яним у коридорі. Хто ти такий, я не знала, а коли ти намагався залізти у квартиру, притиснула тобі руку дверима. Вона не зламана, я перевіряла. Забита, не більше. Просто приклади лід і забентуй на кілька годин. І ні, між нами нічого не було». Я допомогла тобі сюди увійти та пішла спати. Твій мобільник валяється на підлозі біля дверей, де ти його і залишив, бо був такий п'яний, що на ногах не стояв. Я прямую до своєї кімнати, щоб уникнути його погляду, який зараз дирку в мені просверлить. На порозі різко обертаюся і говорю. За годину, коли повернешся, а я як слід прокинуся, можемо спробувати ще раз. Він стискає зуби. Що спробувати? Познайомитись, як годиться. Я зачиняю двері, щоб створити перепону між собою та цим голосом. Цим поглядом. Зірочка, зірочка, зірочка. Скільки коробок, запитує Корбін, взуваючись. Я беру зі столу ключі. Шість. Плюс три валізи та одяг на плічках. Корбін голосно стукає у двері навпроти і прямує до ліфта. Мамі повідомила, що нормально дісталася. Так, учора смску скинула. Я чую, як відчиняються двері. Сусідської квартири, але в ліфт заходжу, не обертаючись. Щойно з'являється Майлз, відчуваю, бій програний. Бій, який я вела, сама проте не підозрюючи. Взагалі таке не часто буває, але якщо вже мене і тягне до хлопця, я волію, щоб це був той, до кого я готова відчувати потяг. А щодо Майлза я не хочу нічого відчувати. Не хочу, щоб мене тягнуло до чоловіка, який напивається до безпам'ятства, ридає через баби і навіть не пам'ятає, спав він зі мною чи ні. Хоча важко не помічати його присутності, коли вона заповнює все довкола. Пару разів туди і назад, каже Корбін і тисне на кнопку першого поверху. Майлз пильно дивиться на мене. Зберігає суворий вигляд і я не розумію, що за ним криється. У відповідь дивлюсь зухвало. Хоч би як йому не йшов цей вираз обличчя, я все ще розраховую на подяку. Добрий день, нарешті, вимовляє Майлз, робить крок уперед і простягає мені руку, грубо порушуючи неписані правила ліфтового етикету, Майлз Арчер, ваш сусід із квартири навпроти. Я збентежена. На мою думку, це ми вже з'ясували. Просто вирішив почати спочатку, каже він, піднявши одну брову, познайомитися як належить. А, ну так, я ж сама так хотіла. Тисну йому руку. Тейт Коллінз, сестра Корбіна. Майлз відступає, проте, те, і раніше, дивиться мені прямо в очі. Я почуваюся незручно, бо Корбін поряд. Втім, брат надто поглинений своїм телефоном і не звертає на нас уваги. Нарешті Майлз відводить погляд і теж дістає з кишені мобільник. Вирішаю скористатися цим і розглянути сусіда як слід. Все у Майлзі суперечить одне одному. Начебто його створювали два ворогуючі творці. Точені вилиці, суворий вираз обличчя, а губи такі милі, м'які. Вони здаються невинними по контрасту з шорстким шрамом на підборідді. Волосся ніяк не вирішить бути ним золотистим або темно-каштановим, прямим або кучерявим. Поводиться він то дружелюбно, то грубо і байдуже, збиваючи з пантелику мою здатність відрізняти холодне від гарячого. Невимушена поза йде в розрізі з стриманим гнівом, який я прочитала у його погляді вранці. «Сьогоднішній спокій не в'яжеться зі вчорашнім сп'янінням, а очі не можуть визначитися, чи на мене ним дивитися, чи в телефон. Перш ніж ми доїжджаємо до першого поверху, Майлз кілька разів то піднімає погляд, то опускає. Я перестаю на нього вирячуватися і першою виходжу з ліфта. Кеп сидить на своєму місці, наче дозорний. Побачивши нас, він повільно піднімається, спираючись на підлокітники. Корбіни з Майлзом вітають його кивком і йдуть далі». Як минула перша ніч, Тейт з усмішкою цікавиться кеп. Не здивована, що йому відоме моє ім'я адже вчора він знав, на який поверх. Я дивлюся в потилицю Майлзу, що віддаляється. Досить насичена нічка. Схоже, мій брат потрапив до поганої компанії. Кеп теж дивиться на Майлза, щільно стискає зморшкуваті губи і злегка похитує головою. Швидше за все, малюк просто нічого не може з собою вдіяти. Незрозуміло, кого Кеп має на увазі – Майлза чи Корбіна, проте я не перепитую. Кволою ходою Кеп прямує у бік туалету. Схоже, я обмочився, бурмочив він на ходу. Я дивлюся йому вслід і гадаю, якого віку людина перестає дбати про умовності. Хоча, мабуть, Кеп ніколи про них не замислювався. Чомусь мені це подобається. «Тейт, пішли», – гукає Корбін з іншого кінця вестибюлю. «Я нас доганяю їх із Майлзом, і ми йдемо до машини». Потрібно було три спроби, щоб перенести мої речі. Не дві, цілі три походи, протягом яких Майлз не перекинувся зі мною навіть словечком. Глава 4. Майлз. Шість років тому. Тато, ти де? Я, уїєна. Тато, нам треба поговорити. Я, до завтра почекати не може. Я повернуся пізно. Батько, ні, ти мені потрібний зараз. Чекаю на тебе з того часу, як закінчилися уроки. Я, добре, їду. Такою була розмова, яка передувала цьому моменту. І ось зараз я сиджу перед татом на дивані, а він каже мені те, що я не хочу чути. Я б розповів тобі раніше, але відчував себе винним, наче зробив щось погане. Тато дивиться на мене і мені стає соромно, але я продовжую. З її смерті минуло менше року. Вимовляю ці слова і відчуваю, що мене зараз вирве. Батько не любить, коли його критикують, особливо власний син. Він звик, що я підтримую будь-яке його рішення. Чорт, та я й сам звик до того ж. До сьогодні всі його вчинки здавались мені чудовими. Звичайно, тобі важко це прийняти, але мені потрібна твоя підтримка. Ти уявити собі не можеш, як важко мені було з того часу, як вона померла. Важко, я встаю, підвищую голос. Поводжуся так, ніби мені не байдуже, хоча насправді мені начхати. Начхати, що він завів коханку. Може зустрічатися, з ким забажає. Трахати, кого забажає. Напевно, я реагую так тому, що сама мати відповісти не може. Важко захистити свій шлюб, коли ти мертва. Тому я роблю це за неї. Щось не схоже, ніби тобі важко. Доходжу до протилежного кінця вітальні, розвертаюсь та йду назад. Будинок занадто малий, щоб вмістити все моє роздратування та розчарування. Раптом я розумію, мене зачепило так не те, що тато зустрічається з іншою жінкою, як його погляд, коли він про неї говорив. На маму він ніколи так не дивився. Ким би не була його нова обраниця, це не випадковий зв'язок. Незабаром вона проникне в наше життя, вплететься в наші з ним стосунки, як отруйний плющ. Ми означатиме вже не тато і я, а тато, я та Ліса. На мою думку, це неправильно, адже всюди в будинку ще відчувається мамина присутність. Тато сидить, щепивши руки на колінах і втупившись у підлогу. Не впевнений, чи мають наші стосунки майбутнє, але я хочу дати їм шанс. Мені добре з лісою. Іноді почати жити далі – це єдиний спосіб жити. Я хочу відповісти, але мене перериває дзвінок у двері. Тато невпевнено піднімається. Мені здається, він став нижчим на зріст. Менш схожим на героя. Я не прошу, щоб ти її полюбив. Не прошу проводити з нею час. Просто будь привітним. Його очі благають, і мені вже соромно за свою впертість. Буду, тату. Ти ж знаєш, що буду. Ми обіймаємося, і це одночасно приємно та тяжко. Почуття таке, ніби я обійняв не людину, перед якою схилявся 17 років поспіль, а просто приятеля. Тато просить мене відчинити двері, а сам вирушає до кухні, щоб закінчити приготування до вечері. Я на мить заплющую очі і обіцяю мамі, що буду привітний з Лісою, але вона все одно залишиться для мене просто Лісою. Відмикаю двері. Майлз, Ліса зовсім не схожа на маму. З ростом нижче і далеко не така гарна. Вони дуже різні, їх неможливо порівнювати, тож я і не намагаюся. Для мене вона просто гостя. А ви, мабуть, Ліса. Приємно познайомитися, вказую через плече, батько на кухні. Ліса обіймає мене. Проходить кілька секунд, перш ніж я відповідаю на її дотик, тому виходить досить незручно. Я ловлю погляд дівчини, що стоїть за нею. Дівчина, що стоїть позаду неї, ловить мій. «Ти полюбиш мене, Рейчел?» Майлз, вражено, шепоче вона. Голос Рейчел схожий на материнський, але звучить сумніше. Ліса переводить погляд з мене на дочку і назад. «Ви що, знайомі?» Рейчел не киває. «Я теж». Наше взаємне розчарування стекло на підлогу і утворило калюшку невиплаканих сліз. Він, він, Рейчел збентежена, я приходжу їй на допомогу. Ми вчимося в одній школі, випалюю я. Даремно я це зробив. Насправді мені хочеться оголосити, Рейчел, дівчина, яку я скоро полюблю. Але такого сказати не можу. Занадто очевидно, що на нас чекає. Я не маю права любити Рейчел, бо вона, мабуть, стане моєю зведеною сестрою. Вдруге за вечір до горла підкочує нудота. Ліса посміхається і потирає руки. Ось їй чудово, а я хвилювалася. Приходить тато, обіймає лісу, вітається з Рейчел, каже, що радий її бачити. Тато знайомий з Рейчел. Рейчел знайома з татом. Тато наречений ліси. Тато часто їздить до Фенікса. Почав їздити ще до того, як померла мати. Тато мерзотник. А Майлз та Рейчел вже знайомі, повідомляє Ліса. Батько полешено посміхається. «Добре, добре», – вимовляє він, – ніби, якщо повторити це слово двічі, воно зможе щось виправити. «Ні, недобре, недобре. Погано, погано. Отже, всім нам буде не так незручно», – сміється він. «Я дивлюсь на Рейчел. Рейчел дивиться на мене. Мені не можна любити тебе, Рейчел. Очі у неї сумні. Мої думки ще сумніші. А тобі не можна любити мене». Рейчел повільно входить до квартири, уникаючи мого погляду, крокує, дивлячись собі під ноги. У житті не бачив такої сумної картини. Я зачиняю двері. У житті не закривав таких сумних дверей. Глава п'ята. Таїт. На день подяки не працюєш, запитує мама. Я підношу мобільник до іншого вуха і дістаю із сумочки ключ. На день подяки, ні, а от на Різдво так. Я тепер працюю тільки по суботах та неділях. Добре. Передай Корбіну, що ми ще живі, на випадок, якщо захоче нам зателефонувати. Я сміюся, передам, люблю тебе, натискаю на відбій і кладу телефон у кишеню медичної форми. Це лише підробіток, але головне – початок покладено. Сьогодні я мала останній день попереднього навчання і завтра я приступлю до своїх обов'язків. Робота мені подобається. Перша ж співбесіда і мене взяли. Навіть не чекала. З навчанням теж усе гаразд. По буднях я в коледжі слухаю лекції чи проходжу практику, а у вихідні працюю у другу зміну. Поки що все йде якнайкраще. І Сан-Франциско мені подобається. Щоправда, я тут лише два тижні, але вже думаю, чи не залишитися назавжди. Із Корбіном ми живемо мирно. Втім, він частіше на роботі, ніж удома, тож, гадаю, вся справа в цьому. Від думки, що я нарешті знайшла своє місце в житті, посміхаюся і відчиняю вхідні двері. Бачу трьох чоловіків, з яких я знайома лише з двома, і моя посмішка тане. На кухні Майлз, а на дивані розсівся одружений мерзотник з ліфта. Якого біса тут робить Майлз? Якого біса вони тут зібралися? Метнувши сердитий погляд на Майлза, скидаю туфлі і кладу сумочку на стіл. Корбін повернеться лише за два дні, і я сподівалася провести вечір у тиші та спокої підготуватися до занять. Сьогодні четвер, повідомляє Майлз, наче це все пояснює. Так, а завтра п'ятниця, парою я й повертаюся до двох інших, що ви забули у моїй квартирі. Худий білобрисий хлопець підходить до мене і простягає руку. Ти, мабуть, Тейт. Мене звуть Ієн. Я однокласник Майлза та друг твого брата. Він вказує на мерзотника з ліфта, який, який раніше сидить на дивані, а це Діллон. Діллон киває, проте не вимовляє жодного слова. Та цього не потрібно. Його самовдоволена усмішка ясніше ясного говорить, про що він зараз думає. Майлз входить у вітальню, киваючи у бік телевізора. Це щось на зразок традиції. Щочетверга, якщо вихідний у нас збігається, ми разом дивимося футбол. Та начхати я хотіла на їхню традицію. Корбіна немає. Ви що, не можете подивитись телевізор у тебе? Мені до занять треба готуватись». Майлз подає Діллону банку пива і обертається. «У мене немає кабельного». «Хто?» – сумнівався. «А дружина Діллона не дозволяє нам збиратися у нього». «Хто?» – сумнівався. Я закочую очі і йду до себе, ненароком грюкнувши дверима. Поки знімаю медичну форму та натягую джинси з футболкою, в якій спала вночі, хтось стукає у двері. «Я відчиняю її майже так само ефектно, як зачинила». Який він високий. Раніше я якось не помічала, але тепер, коли Майл стоїть у дверному отворі та повністю заповнює його собою, усвідомлюю, який у нього зріст. Якби він обійняв мене, я могла б притулитися вухом до його грудей, а він пригорнути щокою до моєї маківки. Якби він захотів мене поцілувати, мені довелося б закинути голову. Це було. Чудово. Майлз, мабуть, обійняв би мене за талію і притягнув до себе, щоб наші губи з'єдналися, наче дві деталі головоломки. Ось тільки вони погано підійшли, б один до одного, бо ці головоломки в різні. У грудях лоскотало. Мене це не тішить, я в курсі, що це означає. А значить це те, що моєму тілу подобається Майлз. Сподіваюся, мозок ніколи не розділить цієї симпатії. «Якщо ми тобі заважаємо, можеш піти до мене». Від його пропозиції в животі щось обривається, і я невдоволено хмурюся. Перспектива опинитися в квартирі Майлза не повинна мене так хвилювати, але чомусь хвилює. «Ми тут ще години на дві». У голосі Майлза просли за є вибачення. Щоправда, потрібно було спорядити цілу пошукову експедицію, щоб його там відшукати, але воно точно є десь за цією чуттєвістю. «Ну і стервав ж я». Адже квартира не мені належить. Якщо в них традиція тут зустрічатись, то хто я така, щоб узяти та покласти їй кінець? Та все в порядку. Просто я стомилася. Вибач, що нагрубила твоїм друзям. Другу підкреслено поправляє Майлз, Діллон мені не друг. Я не питаю, що саме він має на увазі. Майлз дивиться у бік вітальні, потім тулиться до одвірка. Хіба розмова ще не закінчена? Його погляд падає на медичну форму, що лежить на ліжку. Роботу знайшла, ага, відповідаю, а сама ніяк не збагну, з чого це він так розговорився, влаштувалася медсестрою в невідкладну допомогу. Майлз морщить лоба, незрозуміло, захоплений він або спантеличений. Ти ж коледж ще не закінчила. Хіба тобі можна працювати медсестрою? Звичайну ліцензію я вже отримала, а в магістратурі навчаюсь, щоб стати медсестрою-анестезіологом. Майлз, який раніше хмурить брови, і я пояснюю. «Право давати наркозу у мене вже є». Майлз пильно дивиться на мене, потім відштовхується від Косяка. «Щастить тобі», – вимовляє він без тіні посмішки. «Чому він ніколи не посміхається?» Майлз повертається до вітальні. Я стою на порозі кімнати і спостерігаю, як він сідає на диван і зосереджує всю свою увагу на екрані телевізора. А от уся увага Діллона спрямована на мене. Відводжу очі і проходжу на кухню, щоб знайти щось поїсти». «Я не готувала цілий тиждень, тож вибір невеликий. Дістаю з холодильника продукти, щоб зробити сендвіч. Коли обертаюся, Діллон все ще дивиться на мене, тільки вже не з вітальні, а з відстані в один крок. Він усміхається і тягне руку до холодильника, ледь не зачепивши мене по обличчю. Отже, ти молодша сестричка Корбіна. Принаймні в одному ми з Майлзом Солідарні, мені теж не дуже подобається цей тип. Очі Діллона ані трохи не схожі на очі Майлза». Коли Майлз дивиться на мене, його очі приховують усе, що відбувається в нього всередині. Очі Діллона не приховують нічого і зараз вони мене лапають. Так, коротко кажу я. Дістаю хліб, кладу на стіл і беруся робити сендвіч. Відрізаю другий шмат, щоб приготувати ще один для кепа. За той недовгий час, що я живу тут, встигла до нього прив'язатися. Буває, він працює по 14 годин на день, але тільки тому, що живе один і зайнятися йому більше нема чим. Думаю, Кепу подобається спілкуватися зі мною, а ще більше – мої гостинці. Так що поки не обзаведуся новими друзями, проводитиму вільний час з 80-річним стариком. Діллон недбало спирається на стіл. Ти ж медсестра чи щось таке? Відкривши банку пива, підносить її до губ і чекає на відповідь. Так, видихаю крізь зуби. Він усміхається і робить великий ковток. Я мовчки готую сендвічі, навмисне намагаючись поводитися неприступно. Однак діло не розуміє натяку і який раніше на мене витріщається.